you some more. Bueno, Xulio, hmm. vamos a falar hmm. con una grande actriz, hmm. bueno, una de ellas, porque no grupos son varias, vale y vamos a falar de teatro, vale. que vos falla nos fai, de a rirnos es, un poquillo. Ese sábado pasado ya falamos precisamente, eh, si es si a merma, sí. a que te refieres a sí. obra de teatro que a, está, a, está, a... está en castelán por eso, ¿no? Sí, sí. Dime. Pois, vamos a falar, pois, con das compañentes, que é Ledicia Sola. Ajá, esa é, é, é do meu... <risos> moi ba. Sí, si, se, eh, eh, ademais, pois, unha muller excepcional. Vale. E vamos desde, boas tardes, unha hora en sana, unha da vexas. Veña. Pois, moi boas tardes, Ledicia. Hola, que tal, moi boas tardes. Boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos, Ledicia. Un nome, un, un, un, nome pre, un nome precioso. Si, sí, desde logo.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 Sí, tengo sido aquel defeito, é eh, un proceso moi interesante, porque está inspirada en, eh, bueno, basada en la tribuna de Emilia Pardo Banta, Emilia mm. que que a novela está escrita en castelán, entón eh, Candido Fixo, eu penso que dunha maneira magistral, unha dramatúrxia moi interesante, porque mm. se conta aparte desde o punto de vista das personaxes femeninas ¿no? somos sí. parte actrices, non hai non hai homens na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 feminino onde as mulleras son as que traballan, as que se organizan entre elas, as que fan unha revolta feminista, unhas primeiras folgas sí. eh, feministas que houve en Europa, eh, que curiosamente sucedeu en Coruña, que eu uh, non o sabía e creo que hai moita xente que non o sabe tampouco, então sí. tamén está moi ben contar estas historias, ¿no? que son que son parte de, de nos E toda esta historia pois pues, ten que ver co que lle pasan estas mulleras dentro da fábrica, eh coa solidaridade e bueno, coa maneira de de vivir delas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 mais que facemos nesta función e que e que a verdade é que penso que lle queda ben a, a obra. Eu eu outra cousa que tamén é importante destacar é o feito de que había tantísimo tantísimo persoal traballando, non? Porque eu nin nun pequeno texto somos nosas mulleras obreiras, fillas bravas da lúa e do sol, somos nos 4000 figarreiras. 4000 figarreiras. Eh, o sea, <risas> todas aí metidas na, na fábrica de Coruña, sí. Exactamente, a cantidade de persoa que, que bueno, a mellor nunha fábrica de conserva así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 en activo a fábrica, non, pero estivo hasta hasta aí moi pouco, hasta aí como 30 anos ou así, ainda estivo funcionando. De verdade que nos eh, estamos encantados e además honrados por por terte aquí neste nosso bil de radio, pero que eh, desexamos, vamos a decir unha cousa interesante. Sabes que nos te, eh, somos talismán para as persoas que entrevistamos. E entonces, si si si, por lo menos eh, te, temos estadísticas de que que así o confirman. Resulta que todos os que entrevistamos ou casi todos os que entrevistamos despois ou teñen algún premio ou teñen un exitazo Vaya, pois vou vos unha cousa hoxe mesmo que xa tiñeu confirmada entrevista con vos me acaban de, de dicir que estou nominada aos premios Mestre Mateo que como bueno. mellor actriz secundaria non por cigarreiros porque este estudo audiovisual por unha película que se chama Malencolia pero mira Já tiña a entrevista concertada con vos, é xusto se pues, recibin a, pues, a noticia da nominación. Pues, mestre, que vai ser verdade por, por, por, en... o mestre, me, pois pues o mestre Mateo xa recibiches, por lo tanto, outra sí, sí, sí, a, xa es vez xa estás outra vez nomina nominada, outra vez nominada. ¿Sí? Pois pues de sí, verdad, pues sí, entonces, sí. entonces esta obra vai ser dominada tamén, También, tamén vai ser. Bueno, pois pois xa lá, que... de vos, eh? <risas> sí, sí, xa, eh, eh si si, se é certo que, que eres eh, premiada, pois pues estaremos, xa como xa te temos o contacto e intentaremos conectar contigo, non somente para felicitarte sino para que nos contes eh, esa experiencia, por certo non a ti admiramos non somente por esta obra, sino tamén por, por outras moitas uh -huh. eh, eh, gustaxe moito na esmorga con carra de jane Moitas grazas Eu río, De verdade que eres unha grande artista, artista Moitas grazas Moitas grazas amable, moitas grazas Moito coñecida en Galicia, pero tamén agora, pois sí. Vades ter un, un, unha xira importante, intercascase internacional, non? Porque ides por sí. todo, todo, todo España adiante, non?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 esos, hacer o, o que máis nos gusta que levar eh o noso traballo á xente. Así que estamos preparadísimas para esta sí, ida. Sí, concertado, vamos, que que tedes concertos xa mm, por lo menos con muitísimos sitios eh coña Andalucía, eh, sí. Valencia, eh sí. e si sí, a é eh, Galicia como por suposto, que tamén, vol, o sea, que, a, a veces subir e baixar, ¿non?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 Eh, bueno, nos gabarnos de que o teatro galego venga, venga a Cataluña eh, eh, que vai ser éxito de, de verdade que desexamos che eh, sabemos xa que va, va desater moitos éxitos. Fálanos fálanos no chis... Romea entón. Eh si sí, sí, sí, sí. no Teatro Romea. O mellor, o máis seguro, eh, claro. eh, le dicia, fálanos un chisqueño deses de eh, comentarios eh, eh mas que nada da forma de falar entre vosoutras porque so de sete mulleres todas si sí. si sí.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 daba Belén que a semana pasada porque a ela vanche pasando cada semana pois pues, as puntuacións dos, dos teatros aínda nos deron un 9,34, então bueno, estamos máis que encantadas porque claramente parece que que o público lle, lle gusta a función. E eh, nós notámoso tamén nos aplausos. Mm -hmm, eh? Pois, pues é eh. es, eso é eso que además eso enche máis, aún un eh, e máis ganas de traballar. nos, como aficionados que somos o teatro que temos unha pequeniña eh, eh unha pequeniña compañía. Si, si, si. Chamámolle Anduriña e e entón Pues, intentábamos antes do Covid intentábamos facer unha obra de teatro adaptar unha obra de teatro unha ano de eh, eh, bueno, levamos dous anos de impás non de, sí. de, de, de pausa bueno, porque temos de... que volver a comenzar porque eu xa teño gana sí. e hai moitos que moín que teñen ¿Ay? moita gana pois pues, de volver a comenzar cunha obra porque tú sabes claro, o que, que nos no ri... ríe tú sabes ah, ah, o que nos ríamos ali ah,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 Bueno, e ti tamén mm, merecelo porque traballar moito, porque... Eita, si, Bueno, faves, eu traballo o que podo. Non somente no teatro, que son moitas as cousas que, que, que, que podemos mencionar, non a, a, sino un, tamén na televisión, en, en cortometraxes, en largometraxes, en longometraxes. A verdade é que... Mm, mm,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 dache eso a igual o, como escenario eh, idóneo uh -huh. para levantar o proxecto e bueno, un pouco iso foi o que pasou pero el se elevaba ca historia na cabeza bastante tempo eh? mm. e o primeiro libro que lin de esta escritora foi eh, Os Pazos de Ulloa uh -huh. ah, sí. Sí. un libro precioso bueno, a, a verdade que um, adaptalo foi um, no me claro bastante Perfecto. Por certo, eu quería volver outra vez a preguntar xe unha cousa que, con respecto a aquela obra a, que, que, na que disfrutei a, da, da esmorga con Carrere Carrere e Lehalde, pois eh, eu vino eh, con, estuvo aquí en Barcelona aprendendo galego con, con unha moza amiga que, que, que era lectora de galego que chamaba Sonia eh, eh, tardou 15 días en, en, en, en, aprender. en aprender o galego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 Así, desde que comezou a pandemia pois estoume dedicando a escribir e agora mesmo estou escribindo unha longa metraxe mm -hmm. entón estou descubrindo estou abrindo por aí portas no, no mundo da, da escrita porque xa o monólogo escribineu e entonces teña mm -hmm. moitas ganas de, de lanzarme coa escritura e digamos que o marco este da, da pandemia bueno, teume a posibilidade pois eso, como estivemos todos tanto tempo pechados na casa sí, sí. de decir veña, agora voume concentrar A, a escribir e a intentar sacar tamén os meus proxectos adiante Narrativa interpretativa o sea, narra narración interpretativa, non? <ríe> sí. Bueno eh, eh, si, sí, non sei, a verdade é que tiña un par de historias que quería contar e mm. e dixen, bueno, pois pues, pues vamos a lanzarnos mm. Mm, son 20 anos como actriz al, algo de guión sei porque leí moi entón, <ríe> no, malo eh? será Malo será que non se capaz de contálo. Cantas veces te asomaches a, a fiestra cando estabas escribindo, mirando, quizáis, pois non sei, o lonxe, pero vos seguir, despois dentro dun ganaquiño, pois, seguir escribindo. Cantas veces irían esas asombos a fiestra? Moitas, moitas <risa> E de, de non volver a escribir tamén eh? De quedar mirando pola venta tamén houve unhas cuantas sí, es claro. <risa> sí. Bueno, eh, le dice Para non ser un prazer, Jon honra non te, non te incomodamos máis Porque seguro que... que si Ou sí, están... entrar agora mesmo no teatro Exactamente E eh, eh, a dicir eso que es, cosas, Xa te, que temos un xeral, xa te así están que, agardando sí. para poder participar nesa, Nese ensaio xeral eh, E ao mesmo tempo, pois Bueno agradecérte moitísimo que estiveres un eses minutitiños con nosco eh, xa sabes augurámosche muitísimos éxitos eh intentaremos saudarte persoalmente aquí no Teatro Romea. Vale, pois vámonos no Romea. Moitas gratas a vos, eh. No, a mercé. No no chao. chao, chao, chao, chao. están están se aprenderás deas, as cabazas ocas están espírito do ultramundo fulgor que ilumina dentro silente moi amodiño en esencia vai agromar silente moi amodiño en esencia vaya agromar novo vos sozos están se rí a Sanmbo coviño novo vos sozos están se rí como unga o ce a terra vuelven las almas do fin